Răsai asupra mea, 1879, Răsai asupra mea, lumină lină, Când visul meu cerez de-odinioară, O Maică Sfântă, pururea fecioară, În noaptea gândurilor mele, vină! Speranța mea tu nu lăsa să moară, deși al meu e un oian de vină, privirea ta de milă caldă, plină, îndurătoare asupra mea coboară. Străind de toți, pierdut în suferința adâncă a nimicnicei mele, eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Dă-mi, tinerețea mea, Redăm credința și reapar din cerul tău de stele ca să te ador de acum pe veci, Marie.